Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det här får vi se om det här kommer Men det finns en grej. Jag ställer alltid en fråga till alla gäster. Men som jag har lite för mycket respekt för, för Kenneth att ställa. När vi gör ljudtestet. Okay. Jag kan ställa den till dig då. Hur, hur lång är din penis ja, men Så brukar du inte säga. <laughs> Nej, vad heter? Du är, du är, du är helt. Det känns inte rätt den här gången. Jag har gjort 144 poddar, jag sagt. Du brukar säga så här: berätta om ditt kön. Berätta om ditt kön brukar jag säga, det, för då brukar ja. folk skratta och så får man en reaktion i micken där, Det brukar vara rätt mm -hmm. bra. Och du anar att jag kanske inte skulle skratta och bara. Mm. Nej, bara, jag bara eller... nej, nej, nej, jag Nej, jag kände att det var inte rätt den här gången. Det, jag hade inga problem med någon berätta annan. Ni, ja, nu, vill jag, nu vill jag verkligen liksom berätta. Det här var det... ditt eget val, inte jag som har sagt. det okay. ja. Kenneth, berätta om ditt kön. Sverige har just massakrerat Sydkorea med 1-0 på straff och stormar mot gruppsegeren i VM. En möjligen något vässad bild av skenet i Nitsi Novgorod, men vad vore livet utan väss? Faktum är att Sverige fram till precis nu inte hade vunnit en VM-premiär sedan 1958, inte ens 1994... Du lyssnar på bb på gt.se, avsnitt 145. Vi pratar om IFK Göteborg. Och lämpligt nog har vi ju lurat in en av de förrätta blåvitspelare som har satt störst avtryck i VM-historien. Nämligen Kenneth Andersson. Den äldre generationens lyssnare vet säkert också då att vi spelade VM-final sist vi vann öppningsmatchen. Det Men... mönster vi kan se här 2018, tror du. 1958 menar du, på hemmaplan och allting. Ja Det var oerhört tveksamt försvar på den här Curhamrins legendariska mål vet jag. Jag tycker det finns en gräns här hur långt ner i det nostalgiska arkivet man kan gräva och någonstans innan 60-talet, Jag tycker jag vi bara drar den linjen. Ja, men jag tänkte ju faktiskt göra så att jag ska åka till Ryssland Och skapa mig själv nya nostalgiska minnen Eller något i den stilen Vad tror du? Jag vet inte, jag hoppas bara att du inte kommer hem igen <laughs> Mitt liv vore så oerhört mycket enklare När du fastnade där borta ja, Jag hade ju lagt upp lite för att, att utsätta mig själv För en del risker, så att säga För att jag har varit så jävla irriterad När Jan Andersson inte tog ut Pontus Dalberg i VM-truppen Så jag funderade på att trycka Dalberg På en tysk landslagströja Och ställa mig i svenska klacken och sura för att Tyskland eh, möter Sverige, menar du? Ja, men precis. Men det kunde ju ge upphov till en del käftningar och sånt där. Och jag tänkte att jag kanske inte måste gå in för att krascha festen redan från hemmaplan. Liksom. Du, du är annars inte feg för att ta strider på alla platser? Nej men det är lite av min usp kan man säga ja, Men nu är en usp nu, nu, nu väljer vi att bejaka glädjen här Och heja på all, allt vad de heter som tredjemålvakterna är också Man kan ju ha många olika typer av usper i livet Och en usp som vi känner en kille ha Det är träning och han heter Peter Malmros Ja, men Precis, Peters usp är faktiskt Att få folk som inte är så jävla intresserade av träning och hälsa Och att hålla sig själva i trim Att faktiskt bli det Och att faktiskt hålla sig själv I trim Och öka på sina chanser till ett lyckligt långt liv Jag har ett lysande exempel på detta Från igår När jag låg och kollade på sådana här urban discovery grejer När man så här besöker En massa olika övergivna platser Då öppnar jag mitt chipsskåp hemma och titta in i det, och det låg mycket riktigt en påse, Sauerunnon. Jag stängde det skåpet, för jag vet att Peter alltid pratar om plus-minus. Det du stoppar i dig måste du då bränna bort. Och det kände jag, det hade jag inte gjort. Så bara att prata med Peter. Har gjort mig till en mer hälsosam människa. För det är inte så att han har installerat någon sorts jävla webbkamera med larm i dina skåp eller? Han kommer säkert att ta fettprover på mig på natten när jag sover. Peter är veckans sponsor. Vill du komma i bättre form så här, både innan, under eller kanske efter sommaren så ta kontakt med Peter via sociala medier. Han heter Malmros Peter där. Så lova jag att du kommer bli nöjd. Jag fan lovar det. Är det dags att komma till saken nu, eh, äntligen Glimberg? Cat to the chase, så att säga. Det är dags att ta in för andra veckan i rad, Kenneth Andersson. Då Patrik, då tänker vi väl oss eh, att vi ska rota lite mer i eh, Kenneth Anderssons spelarkarriär va? Ska bara? vi dyka ner i det nostalgiska arkivet? Ja men så får det väl nog bli lite granna. Jag har eh, försökt kika lite och göra lite research Kenneth på din spelarkarriär. Jag kom fram till att det var rätt många klubbadresser. Mm. Väldigt många. Ja, och det var inte helt lätt att få ordning på vad du var när och, och sådär heller. Men det är väl vi kom fram till det här att innan när vi kollade att Wikipedia är inte, inte alltid den bästa källan. Ja, Jag vet inte, jag har inte jättekoll på det. Men jag tror det stämmer, men jag har inte hundra. Jag kan intyga, jag hade en kund Han satt som hade som hobby så här, på lunchtid att ändra i Wikipedia-artiklar och Aha. göra fejkade grejer. Han ändrade bland annat så här, stories bland glassar om varför de kom till och så vidare. Aha, så okay. jag vågar påstå att Wikipedia inte alltid är tillfälligt medel. Han tog inte bort något mål från, från Kennedy till VM i alla fall. Det hade varit fräckt om han hade gjort det. Men vi ska se om jag kommer ihåg någonting då, om om vi kan använda det som facit. Men hur många klubbar? Är det 12 klubbar? Det är samma amount det som Abdul Det kan inte jag förlåka. Då, då får jag börja räkna efter. Det, det är många. Alltså. Det. Vi gör så här istället. Du börjar spela fotboll i Eskilstuna, eller hur? I Eskilstuna i en klubb som heter Tunafors SK. Och sen, sen så när man ville spela det bästa laget i stan så blev det IFK och Eskilstuna Och sen så ganska snabbt så flyttade vi till Göteborg va? Ja egentligen är ju om man med mina mått mätt så är det ju inte ganska snabbt Det tog ganska, var ganska många år i IFK Eskilstuna mm. men ja det stämmer Nästa klubb blev IFK och Göteborg Och du flyttade till Blåhavet 1989 Ja hösten 1988 kommer jag, kom jag ner hit kan du inte bara liksom lite mer svepande så, Berätta om din tid i Blåvitt Ja det kan jag, jag Kan verkligen eh, Om man tänker på att det här var hösten 88 Och det hade gått bra Två på raken i IFK och Eskilstorans A-lag Som man kan jämföra med Logiskt utberätta Vi var nära att gå upp i allsvenskan helt enkelt mm. Med IFK och eh, Och det hade gått bra Och det hörde av sig eh, Många lag eh, till och med Bosse Falk var uppe och hälsade på mig i Eskilstuna. IFK Norrköping var en nära koppling och så vidare. Men sen så, jag tror jag hade lite tur där. Jag tror att IFK Göteborg fick nej från någon spelare. Och sen så ringde Thomas Wernersson. Och då, då står man faktiskt på riktigt 1988 nästan och bugar och bockar med, med telefonen i, i, i örat så här och, och känner att shit det var ifrån Göteborg som som ringde. Det var så stort liksom. Ja det var så stort. Uh, det var så stort. Uh, det har haft hade de som uh, hade blåvitt som favoriter från 81 någonstans där när... snyggt att han tar den liksom 81. Ja jag tyckte, var det, liksom. <laughs> För då var det ju ingen medgångsupporter utan då kom det här 82 bara som en ren bonus. Men 81, eller också var det bara någon match och var inte det där bra då. 81. Jag jo. har faktiskt inte järnkol på hur det gick. 82 81. var bättre. Ja, ja, jo, jo, jo, jo, ja Men i alla fall. Det är bara, så det. ingen ung supporter nu börjar hålla på blåvitt 2007. Alla börjar 2006. Uh, ja, okej. Okay. Ja, vi fall. ska väl säga det också. att Vi har ganska mycket. Yngre supporter som lyssnar på våran podd ja, Så, så, jag, ska så inte, jag ska inte Snacka ett bakåt så mycket Nej det. <laughs> utan tvärtom utan om, om det är lite äldre lyssnare som tycker att vi sitter Och, och rapar upp eh, Jäkligt basic saker så är det faktiskt så Att det är podd för alla Så vi vill att även att våra yngre lyssnare Ska få, få lite koll på Hur ja, Kenneths karriär i Blåvit var Då blir det en liten då. Precis. Ja, ja. Nej, men Så 88 hösten kom jag hit mm. Jag eh, kände Klas Ingsson klabbe eh, innan jag kom hit och, och så jag, innan jag fick en lägenhet så bodde jag ihop med honom och när jag fick en lägenhet så bodde jag fortfarande ihop med honom i några månader för vi trivde så jäkla bra ihop eh, och första matchen tävlingsmatchen är mot Stoja Bokarest i, i Mästakuppen eh, innan ens Allsvenskan hade börjat så det var ju otroligt maffigt att få, få spela på Nya Ullevi och, och göra en sån här match Det första man fick göra var De var rätt coolt. bra då var De, inte de var jättebra. bra De var väldigt väldigt bra eh, Vi spelade ett Jag tror vi vann 1-0 hemma Och jag spelar fram klubb Och han gjorde målet Och vi är ju ganska unga kaxiga Och känner att det här är ju Fan sånt här knäcker vi Men den här mittbacken då På Pesco tror den han hette Ganska stor och brysk sådär Han sa bara liksom you see in Romania We five We five <laughs> Mycket riktigt så gjorde de faktiskt fem på oss i Rumänien. Jag tror vi förlorar med fem, två eller någonting sånt. Så där var starten. Och sen ja, sen var det Allsvenskan 89. Vi kom sjua. Vi, våra nyförvärv då hette då Kenneth Andersson, Pontus Komark och Thomas Ravelli. Och då, kanske man har, eller då har man andra förväntningar 1989, det här är två år efter UEFA-kuppguldet dessutom mm. Så att det finns ju inget annat än att bara bara vinna SM-guld Det finns mycket sånt tryck nu också, men på den tiden det kanske var ännu tuffare Och skillnaden var, var, var större liksom, helt enkelt, så är det, det är verkligheten Och vi kom sjua och det var ju inte så bra 1990 så började vi med att åka upp till Norrköping och, ifrån Norrköping och få stryk med 6-0 och det är ju inte så en bra start det är, då det är Roger Gustafsson som är en ny som tränare då? Ja, eh, precis och vad det berodde på att vi förlorade matchen med 6-0 men jag minns, minns att jag och Pontus att nästan chockade och skattade mot varandra liksom, vad var det som hände istället för att gråta eller börja slåss Eh, så vi, vi förstod inte vad som hände Matchen efter tror jag Vi åker hem hit och vinner mot, mot AIK med 5-0 eller 5-1 Och sen så vänder det Och så, så vinner vi SM-guld eh, Det året Och sen så var jag här halva Halva 91 då, då vi också Vinner SM-guld Och jag fick fick jag reda på. Det, alltså man hade inte så riktigt så här järnkoll på allting. Man följde inte allting så nära då. Men lite efteråt så fick jag reda på att jag hade vunnit eh, skytteligan också på mina, <laughs> på mina 16 matcher. Det var inte Google var inte nej, tillgängligt Nej, det fanns ingen Google då. Det var inte så push-notiser i telefonen. Super-extra någon har spelat fram någon nej. till något mål. Nej, man får nästan förklara det på på riktigt. Och det är inte så konstigt alls. Men det var... Det är, jag läste inga svenska tidningar och och den information man fick, det var om man snackade med farsan och om han hade hört någonting på, på nyheterna i princip. Det var via telefon typ. Det var via telefon. Bör förklara här då, att Kenneth flyttade efter halva året, 91, om vi inte sa det innan. jag blev proffs. Ja. ja. Köpt från Mechelen då. Kave Mechelen, belgisk klubb. Och, och, äh, äh, även om det var helt fantastiskt att komma till Blåvitt så hade jag faktiskt haft som, som dröm att bli fotbolls ja man var, inte, man var inte riktigt proffs när man spelade i allsvenska på den tiden. men då har du inte bara ett brons från VM då, du har även två stycken allsvenska medaljer hemma i byrålådan eh, nej jag har dem i mitt hjärta <laughs> För det var nämligen så att jag åkte ju 91 då efter halva 91 och när laget då, det laget som har karvan, SM-guldet- så ringde Roger Gustafsson och sa att du har gjort så här många matcher. är ju dessutom skytteligatiteln, titeln. Så att du, är, du, är, du får en, en medalj liksom. Men jag har det inte fysiskt, jag vet inte vart den tog vägen. Den försvann nog på prisutdelningen där på planen. Men det spelar ingen roll. Det, det kan vara någon annan som... Som har den hemma. Sitter inte på den Ja. <laughs> Berätta nu vem som har tagit den? Nej, jag vet inte. Jag vet inte, men det går rykten om att, att Johnny Ekström har den. Men det skulle aldrig så här sitta och säga en podd och säga. <laughs> han är ju snabb på många grejer Så han, han kanske var snabb framme vid snabb framme <laughs> Vi får ringa och fråga honom den ligger, <laughs> ligger Men är den, så, man, Han är värden också Man behöver alltså Det, det finns ett begränsat antal guldmedaljer Till varje SM-guld Ja det var lite larvigt eh, jag menar, Om jag vinner skytteligan och spelar 16 matcher Så tycker jag jag är värd en guldmedalj eh, och Man kan och, tycka att man har bidragit ja, det är okay. Och kommer Johnny Exlum hit Och, och avslutar det så att vi vinner en guldmedalj Så är han värd också naturligtvis Så att båda, vi säger att vi vi, vi har en boll två i våra hjärtan. Men fan inte Johnny, du har det inte alls. Vi har ingen guld där vi, vi, får, vi får nog podda med Johnny Och reda ut det ja, här ja, Usch, har sagt för mycket Johnny. Ja. Hur gick det i Belgien då? Belgien var ju Jag var värd att bli proffs Men jag hade inte en susning om Hur jag skulle vara proffs Det, hade jag märkt. Så att det, var, det var min riktigt första Och största näsbränna Jag var inte, jag var inte mogen nog kan, kan man förstå det liksom Att redan på den tiden så var Belgien en jävla fälla För svenska utländsproffs För det, det är fort, fortfarande idag Så är det ju så, det så. Gå, gå inte till Belgien För i helvete så var den de en i gör södra, Nej, en i, det, och det kanske var jag som startade den I sådana fall, för att innan så var ju <skratt> de där jävla Klabbe ingen Ingenson var ju där Och han det hade mm. gått bra för honom, Per Sättberg Var ju där och det gick bra mm. för honom så, så i sådana fall förlåt alla svenskar Det då var det <skratt> jag som startade för för mig gick det inte så bra Men det var viktig tid för du gick tillbaka hem till Sverige idag, hem tillbaka till IFK, men inte till Blåvitt. <laughs> Nej, IFK Norrköping. Vad mm. beror det på? Undrar man ju som supporter. Ja, det var de enda som ringde kan jag säga. Och jag, var ju, jag hade inställning att jag skulle sitta av mitt kontrakt nere i Mäschelen och hade typ ett och ett halvt år kvar jag har ju mitt kontrakt satt och liksom försökte vara benhård i det men min, min agent sa att Hej, om du bara sitter av det här kontraktet och spelar med juniorlaget jag tränar med juniorlaget jag fick inte träna med a-laget ah, okay. så att, då kommer din din fotbollskarriär att ta slut efter det här kontraktet också då var det väl bra att han tryckte på och tyckte att ja, men nu men du får vi försöka hitta någon, någon lösning till dig men de hörde inte av, han hörde inte av sig till blåvit nu Blåvit hörde inte av sig. Det var ingen som äh, hörde av sig förutom Men hade de koll på samma sätt på den här tiden? Det är väldigt lätt att följa nu ingen, är världen över. Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Det, det enda alternativet var för mig att bli utlånad till, till IFK Norrköping under tror jag, 14 matcher vår säsongen där, 93. V Vem var din agent? Vincent som ja. För man känner ju hade det något liknande hänt idag så hade det ju varit sånt dramaskri. Typ om man hade varit till Bristol och gått till Djurgården eller något sånt där. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> Point taken. Men, ja, ja, men... men jag... i backspegeln så känns det ju märkligt att Kenneth Andersson ah. inte gick hem till IFK Göteborg. Ja, man kan, man kan ju säga... Men tänk på att det här ja. var liksom... Jag hade varit här, det hade gått bra här, absolut. Ja. Men sen så gick det ju ganska mycket ut för. Och då, jag vet inte vilka som spelar här då men jag tror att det var kanske Stefan Pettersson eller Johnny och Johnny Ekström, Så att ja. det var inte så att man stod och skrek efter Kenneth Andersson då. Det ligger en hund begraven här. Det är någon agent mm. som har gjort något bra med Norrköping och tjänat mycket pengar. Det måste vara så. Ja, de känner, vägrar De tjänar inga pengar i alla fall. Det gjorde de inte. Jag vägrar att inse att du bara... Ja, hem. ni får, får nysta i det då. Ja. Jag, Ge mig agentens ja, nummer. jag släpper dig fri. Kör bara. Men efter den här plumpen i Peking Ja. <laughs> så, så följde det en ganska lång utlandskarriär med ganska många olika klubbar i både Frankrike, Italien och Turkiet och mm. både här och där. Mm. Och ska vi prata om alla dem så får vi sitta där hela natten. Kan vi inte göra så istället att du plockar ut några roliga minnen höjdpunkter från utlandskarriären som är nämnvärda. Ja, men, att spela i eh, Spela i Serie A I slutet av 90-talet eh, Där du då var Det var världens bästa liga Och göra det varje söndag, det var ju fantastiskt Och jag var ju fyra år Jag var ett år i Bari och fyra år i, i Bologna Och det var där man liksom, liksom knöt an igen Och där man har rotat sig lite grann i alla fall eh, Så att det, det var en viktig Och en stor grej för mig Du är ju i Bologna tidsomtätt har sett hur, ja, det händer någon gång, någon gång per år du, du, du är rätt väl ansedd där borta Det ser ut så Ja, men de är snälla mot mig Mm. Du, du kommer in som världens kung varenda gång Det, det är en bra drag ja, men, nej, men de är, det, det var en bra tid också Vi, vi, vi gick till semifinal i UEFA-kuppen Och vi låg ganska högt till Eller mitten eller högt till i, i Serie A Och kunde rubba de här stora lagen lite då och då Så jag tror, jag tror vi har slagit alla de stora lagen någon gång och så, här. så att folk minns den tiden På, på ett bra sätt så att, ja, det, Och det är kul det jätte, är jättekul. Visst var det också så att eh, den här tiden så var den italienska ligan det var den bästa ligan i, i ja, världen det det. Mm. Och det var väl också så att det var en begränsning på antal utlänningar som spelade? Ja, så det att, var det i alla fall i början eh, där. så att Det, du, det, var, det, så var, det var inga inte... dusin lider man plockade in. Nej, det var, det var extremt bra spelare i, i, i varje lag. Det var ja, det kan man, man kan gå ganska långt ner i, i tabellen och hitta väldigt bra spelare. Det var bästa året i Bologna? Ah, det var ju enormt häftigt Det här året att få spela med Roberto Baggio Och, och liksom, eh, På något sätt ta ett steg till I, i det fotbollsmässiga Och se att okej okay. Man kan faktiskt vara så här bra också. Det var, jag, jag är inte sådär att jag ser upp till människor så mycket. Jag har alltid tyckt jag har haft en ganska naiv blick. Att jag tyckte att jag har varit minst lika bra som alla andra på fotbollsplan. Där har jag inte varit riktigt som jag är som, som privat. Utan jag har alltid känt att jag kan bli hur bra som helst och så vidare. Men när jag, såg, när jag spelade ihop med Roberto Baggio, då var jag ju dessutom 30 år. Så då hade han mognat lite grann. Då förstod man att okej, okay, det finns den här nivån också. Det var häftigt. Det måste ha varit en underbar mixen ändå med den här lille, snabbe, supertekniske Roberto Baggio och så en 193 NO Viking vikingblond eh, som spelar mycket på target-stilen, eh, så uh -huh. att säga. Det måste ha varit fantastiskt kompletterande. <laughs> ja, men det var ju det var ett litet lag också så att det, det, det, vi fick ju ligga på försvar mycket och det är klart att min uppgift var mycket att försöka hålla fast bollen där uppe när den väl mm. kom dit. Så att det var väl mycket rygg mot mål och... och Eh, en och annat blåmärke Efter, <laughs> efter eh, matcherna Oftast mot två, två eh, Mittbackar och sen så Badru en lite friare roll Som han, han fick vandra mellan mittfält och, och Anfalla, men det, det gick bra jag tror Han, han har sitt målrekord från, från I från, från och från det här året Och jag själv gjorde 12 mål eller sånt också, vilket är bra för min del. Du fick ryggen härdad i Italien man andra ord. Ja, där fick jag ta en hel del sjuk. Hur, hur är det när du kommer ner till Bologna utanför? Jag är så nyfiken på det här fortfarande, jag tycker det är ett roligt spår. Han är jag vill ha rockstjärn. Får vara i fred i stan? Om du jämför med att gå på Adenin. Nej, ni, ni... Alltså det, var, det är ju några år sedan men de, de, de, de minns. Som, som, som minns minns och de minns väl. De är, men de är väldigt snälla. Alla är väldigt snälla. Men det är väl klart att runt omkring runt stadion så när man går på matcher. Nu var jag med, nu har faktiskt varit eh, två år på raken ner och, och kollat på, på matcher. Och innan jag åkte ner första gången så, var, så sa de, ah, men du, de vill att de vill att du ska gå in på... Nu, sitter jag, nu kommer jag sitta och skryta i någon minut. Är det Gör det. Okay? Ge så, så sa de Men du, att de ska, du ska gå in på inneplan innan, innan match Och det känns ju lite grann så här, hur ska jag bli mottagen? Det var ju många år sedan, kommer de ihåg Men de sjöng och tyckte det var fantastiskt och i mig så ser de också Claes Ingesson som spelade där Så att det blir mycket kärlek eh, när man det är, lite är där med det Det också. blir känslosamt, det är, eh, jag får alltid höra sången om mig själv Och jag får alltid höra, klabbe, höra klabbesång när jag är där i år, när vi, eller förra året när jag var nere så, var det, så sa vi att det kommer inte bli på samma sätt. Utan nu kommer gå och kolla på matchen och så vidare och det blir ingen inneplan och, och såna grejer. Men då, då skedde det faktiskt spontant och då kom de upp och hämtade mig från, från läktaren och de sa att det är ingen annan. Det är den nuvarande presidenten som de har kallat ner på inneplan och så är det du. Och det är, ganska, det är ju ganska häftigt ja, Men det, det, jag tror det beror på Mycket, inte att jag har varit den bästa spelarna, spelaren där genom, genom tiden, men att jag var ganska lojal. jag var allt, fanns alltid där Jag har aldrig pratat illa, jag har alltid gillat Bologna och jag Oftast gillar alla de klubbarna som jag är i Men, men det, det, finns, det finns en kärlek där, Nej men direkt. du blir väl också en ganska tydlig Representant för en Era eller en tid, för liksom. den tid ja, ja men, för, Så är det, så är det. och sen så det en... finns det några extra där också med, med klubben. Det tror jag. Klab är alltså Claes Ingeson, tidigare ja. fotbollspelare som tyvärr har lämnat oss. Mm. Men vad, vad kom ni som bäst med Bologna? under den tiden? Jag tror vi kom sex eller sjuva. Ja. Eh, om det var första året eller annorlåt minns inte jag. Men, men då kom vi ju inte. Det fanns något som hette Intertoto Cup. Tipskuppen ja. hette det på den tiden. Så vi kom till den och lyckade oss vinna den. Eller om det fanns olika ja. grupper där på något sätt. Och då då, då blir man kvalificerad till UEFA-kuppen då som är nuvarande Europa-kuppen eller vad säger man? Nej inte Europa det heter det. Euroleague. Euroleague heter ja. det. bästa man kan vinna brukar vi säga. IFC IFK Bari tycker det är det bästa <laughs> man kan vinna. I alla fall. UEFA-kuppen eh, och då kom vi till till semifinalen mot Marseille. Så det var, det var ju det var det var klart att minst, folk minst det för det, det är svårt svårt i Italien att slå. slå ja. Slå sig fram mellan äh, där och Inter och Napoli. Ja, men det är Milan de bästa städerna i världen. Det är jättesvårt, ja. Och då var det, där, definitivt. Vilken var den coolaste eller tuffaste borta matchen åka på i Italien? Ja, uh, Napoli var ju lite speciellt. Uh, det var det. Men, men det är konstigt nog, så, så när jag, jag var ju en kort, kort, kort session i Lazio. Så konstigt nog var det när vi kom upp med bussen eller skulle åka från matchen tror jag eh, när vi mötte Parma av alla ställen. Det alltid känns som ganska lugnt. Till när jag, mm. ja, det alltid känns lugnt. Men där bombar de på med stenar och kastar sönder rutor, så vi fick slänga oss ner på golvet. Så Då så hade det. ni puls? Då hade vi lite puls, ja. Mm. Mm. På tal om kastade stenar glasrutor som var krossade och lite temperament du var ju även i Turkiet en vända. Ja. Hur var det att spela derby Med Fenerbahce Ja men det var ju häftigt Naturligtvis Nu Numera så tror jag inte att borta-supporterna Får komma på, på de här derbyna För det funkar helt enkelt Det är för mycket bråk Och det var det alltid då också Sen tror inte jag att vi, vi fick höra allting eh, Men det var, det var Det är riktigt tufft Att åka på, på borta plan som supporter Och det var väldigt stor skillnad På de turkiska spelarna På borta plan och hemmaplan också jag minns att vi mötte Galatasaray borta först det var första ja, första derbyt då mm. och de var extremt kaxiga verkligen gick in och liksom bara dunka på direkt från innan bollen var i närheten liksom och att du välkommen nu är vi nu är vi på våran hemmaplan och så vidare och jag, sånt sånt blir ju, jag blir ju bara Eh, det ska jag bli, börja skatta åt sådana saker. Men det, jag blir inte rädd jag blir mm. liksom bara. Jag är svensk. Det, det, det, spelar, det här är en fotbollsplan. Man du känner enska. att det är, det är samma mått på planen. Ah, Målen, men, står ja, på ja, ja, ställe, jag håller stå på samma ställe blir inte så. Visst är det skönt med en god eh, hemma arena. Ingen snak om det. Men jag blir inte, det skadar mig inte så himla mycket. Jag kan bli taggad. Eh, men sen eh, när vi mötte Galatasaray hemma då. Och då tänkte jag, nu ska jag möta den här mittbacken som är så jäkla kaxig och, och, och tuff. Och det första som händer är att vi gör avspark och så springer upp i position. Då kommer han fram och tar i hand. Hello Mr. Andersson. Uh, good game, liksom. Och jag, jag, det är som en annan person. Och det är verkligen så här, men vad, vad, det var ju du som var... Och då blir ju, fast då blev jag ännu mer taggad, faktiskt. Ja, ja, nu ska jag visa dig. Ja. Ja. Så att äh, det är hemma- borta-plan. Det, det var viktigt för mig också. Men mycket mer för andra, för andra spelare, speciellt turkiska tror jag. Och det, det är ju ett otroligt drag runt turkiska matcher. Hur kommer det sig att du hamnade i Fenerbahce? Äh, Bologna-tiden... Tog slut, eller vi tog ett beslut i familjen helt enkelt, det blev lite, det liknade inte mitt Bologna ett tag Utan Klabbe gick därifrån, en annan god vän gick därifrån på ett konstigt sätt som jag tror inte han ville där egentligen Och jag kände att det här är inte mitt Bologna så, så att vi tog ett litet familjeråd hemma och sa att vi, Jag kanske ska avsluta någon annanstans i, i två år eller tre år eller vad det nu skulle vara då Uh, och då sa jag till, till, till, min, till min agent också då, att mm, då, då får det bli något annat Och Turkiet för att göra en lite längre historia kort Så blev det Turkiet då, Och så blev det Fenerbahce Det tog man ju på semester, det tar vi mm, ja, men Det jag hade, aldrig, jag hade aldrig varit där Jag hade det nog skönt. en hel del fördomar eh, Mot eh, Turkiet också Konstigt nog eftersom man har varit ute i Europa så länge Men det, det var fantastiska år men, Häftigt. Hade man ändå känslan av att fan, Det här kan bli riktigt coola matcher eller? För, för just nu så är ju den hypeen med turkiska matcher den är ju ganska stor liksom om man ser på nätet ja, och det brinner nej. i arenorna liksom och det Ja är... nej men det var ju supermäktigt när när vi kom mm. dit eh... Så som jag sa så hade vi lite förr Vi hade inte skrivit på kontraktet ännu Och kom dit och bara skulle Besöka staden och klubben mm. Och när vi kom Vi blev bjudna på te innan de här Tulldörrarna gick upp liksom, så, och så satt vi där med tulltjänstemännen Och drack te om någon anledning Och så hörde vi sånt otroligt vrå Alltså det är sånt Så mycket människor där ute Och så jag undrar vad är det för någonting Ja men de väntar på dig Mr. Andersson mm. Och jag hade inte skrivit på någon kontrakt så jag tänkte ju bara att jag skulle möta Fenerbars delegation där ah, och, liksom, och åka dit och snacka med dem. Men när, jag öppnade, när dörren öppnades där så bara, det var det bara ett hav av människor. Och där stod jag, min agent och, och, och min fru. Liksom. Och jag säger till Marie liksom, att håll min hand för att vi kommer inte kunna hålla ihop här. det tog två sekunder så att tappa bort henne. Det tog ju fyra sekunder Så dyker upp två killar och, och lyfter upp mina ben Och sen så bara forslas jag på det här Människohavet till den här bilen Dit jag ska till och alla hörrar och, Välkommen, välkommen, välkommen eh, och För i tidningarna hade ju naturligtvis Svenne ledning sagt att Andersson är klar ja. eh, Så att eh, det var ett fantastiskt eh, Välkomnande och, och, och sen när vi åkte och kollade på träningsanläggningen och förutsättningen och, och staden och så vidare Så blev det bara bättre och bättre Sen gjorde ju sen blev det inte sämre av att vi vi vann vi var i mästerskapet första, första året. Det var inte läge att inte skriva på därefter det mottagandet? Det kändes lite som ett tvång men vi hade fortfarande man var ju fortfarande nej, vi har banden inte skrivit på. Nej, men jag, jag tänkte säga det mm. så här, och säljaren ni mig bara vaknade direkt här. Du måste ju ha dragit nytta av det här och kryddat ditt kontrakt med bara ett par procent. Nej, nej det gjorde jag faktiskt inte. Den, den förhandlingen var redan klar innan. Det var bara frågan om jag skulle tacka ja eller tacka nej. Och, och efter en och en halv dag i i Istanbul så förstod vi att vi hade kommit hit med fördomarna. För inte var rädd att stötta dig, Kenneth. inte var rädd Nej, <laughs> ja, men det blev rätt så bra, då jag säga. Mm. Det blev ett gängmål då, va? Ja, alltså det var en, det var en, en säsong där. Alltså det första, första halvåret i klubben var rekord för mig. Jag tror jag gjorde. Tio mål innan, innan jul eller någonting så. Då ska jag ju hamna på en 20 mål där. Och det mesta jag har gjort, jag tror det är 12 eller någonstans. Nej, jag gjorde det 13 just det blåvitt. Så jag har inte gjort så många, många mål. Så det var en väldigt bra start. Sen eh, kom en liten fraktur där. Eh, mitten av. Eh, Mittan av det året då och sen så fick jag hanka mig fram. Det blev några mål till det, det året. Då. Men det blev en turkisk ligatitel eller va? Det blev en ligatitel ja och det är ju liksom det är otroligt, otroligt mäktigt. Fantastiskt. Jag är så glad att jag har fått vara med om det verkligen. Det, är, det går knappt att beskriva. för att det är, sen, sen jag då spelade i Blåvitt så hade inte jag spelat i, i ett lag som var förväntat att, att vinna men nu spelar jag Fenerbahce och då då fanns det, det fanns bara de förväntningarna och det, det firandet där nere. Det, det är faktiskt någonting som man kan jämföra med VM94. Vi kan väl inte sitta här med Kenneth Andersson utan att ändå plocka upp lite från landslaget va? Nej, och för att liksom cementera VM-temat ordentligt måste vi djupdyka då i det här underbara arkivet. Och varför inte då dyka ner till Kenneths prime time, som vi väljer att kalla den VM94? Han har okay. aldrig pratat om VM94 Och då finns det ett segment i den här podden Som kallar för sant eller plast där jag kastar tre stycken påståenden på dig Kenneth, Och du ska hitta då det påståendet som är det sanna Och plast är alltså falskt Ett av tre Ett av tre mm. Då börjar vi med påstående nummer ett Thomas Ravelli planerade redan under 94 sin karriär efter karriären. Han kläckte idén om ett eget klädmärke vid namn Ravelli för anfallsekonen Martin Dalin under en samling. Idel i öra tog Martin med sig idén hem till Tyskland och vips så fanns där en skjortkollektion vid namn Dalin. Thomas är ingen långsint person men den här stölden skulle bli svår att glömma. Påstående nummer två. Vid varje mästerskap är det klädsamt med en maskott och vi minns alla VM 94-hunden Striker. En raslös hund i klädet rött, vitt och blått klädesplagg med texten USA 94 på. Men varför blev det just en hund? Jo, Havellands barnbarn önskar sig mest av allt en egen hund. Detta var därför en liten hyllning till henne. Vi vet då, Brassen, som gjorde två mål mindre än Kenneth under turneringen, firade ett mål mot Holland på ett alldeles eget sätt. Han vaggade ett påhittat barn Fram och tillbaka i luften Det var för att hylla sin son Matteus Som föddes under själva mästerskapet Matteus visade sig också ha fotboll i fötterna Då han nu tillhör Sporting Lissabon Wow, vad häftigt Och då ska jag svara Vad som är sant Ja. ja, ja okej. Ska du ta en snabb genomgång <laughs> Ja, men det kan jag göra Snabb genomgång, eller ska du ta den Jag tar den här snabbt mm. Stalalin Ravellis idé Om ett eget klädmärke den skulle absolut kunna vara sann Men jag tror inte det Stryker, har inte hört det. var den hunden en hyllning Till Havallans barnbarn Eller var det så att Bebetos barn nu tillhör Sporting Lissabon Jag har ju svårt att tro att det med, med hunden är det, det har jag, svårt. jag kommer inte ihåg att den det kanske hette striker, men, heter det, minns jag det så? Ja, okay. men då skulle jag nog Absolut säga att det där med Bebeto stämmer Det gör det Bra att du påläskningen blev lite bättre. Tack. tack. <laughs> Och det det är en sån sak som får hon att känna sig jävligt gammal också. <laughs> att den Jag killen som, från den målgesten att, att han spelar sport i sportlysta var född mitt 94, under mästerskapet. Ja, han är 23, 24 år. Var bebet där på plats under det vi undrar ju alla här nu. Det var han väl sannolikt inte. Nej, då, det det. När det gäller maskotten så är det ändå så att den hette Striker. Vi, vi satt med detta igår nämligen. Eh, jag och du, ingen du, koll på det. Jag skri har skrivit här då A dog was picked as the mascot because dogs are a common pet in the United States. Då tyckte vi att våran story så var bättre. Jag, jag håller med. Skriv om det på Wikipedia. Jag ska ringa min kund bättre. och be honom ändra det på ha. Wikipedia. Eller han har gjort kanske. Ja, det låter mycket bättre, jag håller med Oerhört långt. Kan det finns inte alla de tre var sanna Så det är det ju rätt så skönt ja, Framförallt så vill vi ju då ta upp Både Thomas och Martin här i soffan Så att de vi sitta och tala ut Men vet ni att det är osant då? Nej, nej det vet vi ju nej. inte Det kan det säkert vara så, han man en lurig jävel Dallin, vet du? <laughs> ja, man vet aldrig När vi ändå är inne på det här Förbannade VM94 höll på att säga jag tror till och med att SVT körde en repris av vm igår. För jag såg en massa tweets om det på, på nätet oh. där. Du gjorde fem mål och två assist, tror jag. Eh, kan vi inte göra så här att vi... Vi kan gå igenom de målen lite snabbt i alla fall. Så behöver vi liksom inte prata mm. så mycket om, om resten av, av hela mästerskapet. Som vi brukligt <laughs> alltid gör efter matchen går igenom mål. Så ja. Går. Ja. Uh, okay. Och jag insåg när man kikade lite på det då att, att det blir ingen mål för den sista gruppmedelsmatchen. Och då var vi liksom redan förbi midsommar i Pontiac Silverdome och så vidare. Mm. Hur var ditt VM so far liksom? Om man som... Fåard och målskytt inte gör några mål i de två första matcherna Börjar man liksom tvivla och fundera på förmågan och så vidare Förstår du hur jag menar? Liksom? Ja, förstår, men situationen var ju inte så. Jag Nej. satt ju på bänken i första matchen Och det naturliga valet var att spela Brolin Dalin på topp Som spelade på topp första matchen mm. eh, Satt på bänken, kom in, kände väl att jag kanske hade haft chansen att göra mål mm, Ja, jag var bra med där Spelade från start mot Ryssland och då skulle jag befästa min, min, min, min position. Så där kände jag att det hade varit skönt att göra mål. Men jag spelade ändå fram till Dalina till 3-1 och blev avgörande. Och vi gjorde en bra match. Liksom, så det, kändes, det kändes helt okej. Okay. Så har, att jag han inte, inte riktigt komma dit att shit, nu måste jag göra mål. Liksom. Har du sett att den... Klassiska svenska arenan Pontiac Silverdome Att den ligger typ i ruinen ja, ja. idag ja, ja, ja Hittt sjukt att se Växer träd och grej. Jag vet inte hur det ser ut Men jag såg det för några år sedan ja, precis. Men det första målet Kommer ju då mot Brasilien mm. Ganska bra, bra tillfälle och Ja, ja det, var, det, var ett, det var ett bra lag de vann, ju, de vann ju Hela turneringen lite senare Och vi gör ju en helt grym Insats försvarsmässigt och har väl inte så mycket framåt men vi har bra mycket mer framåt den matchen än i semifinalen när vi möter dem igen då. Och målet är ju, det är ett bra mål. Det måste ju vara ett av den svenska VM-historiens snyggaste mål. Ja men det, jag tror det, om det är en lång boll från, om det är Ravelli eller om det är Patrik eller någon som slår en lång boll och jag vinner en nytt och... och och Brolin plockar upp den bollen och han får ju hantera en 3-4 spelare Det känns som att göra en enorm bedrift Bara att få kunna vända upp på, på mittplan eller lite längre upp i mitt Och under tiden så springer jag fram i, i, i position och, och, och, och är i princip ensam med några, några försvarare mot mig Och han lägger en perfekt boll och jag känner liksom att den här ska jag ta ner Och, och skjuta med vänstern Men jag känner det ganska snart att jag kommer inte ha tid med det Utan jag får chansa på en, på en lobby bort någon sorts yttersida. Ja. Har, har du försökt göra om det målet? Eh, inte så många gånger, nej. nej det, är <laughs> väl sån, det är väl en sån grej som bara, bara stämmer. Men den är inte perfekt. Den är, det, det känner man som fotbollsspelare. Jag kände att den var lite kort. Eh, så jag blir lite så här... Ja, den gick in i alla fall. Eh, om ni ser så, när den väl passerar målinjen så är den eh, inte så högt upp. Jag hade siktat på Bortre Krysse, men den är det. Så när bollen... Lämnar foten så är det inte helt. Nöjd. Nej, då känner jag liksom. Åh! Men när det väl går in i mål. Då, känner jag, då tar det faktiskt en, en tiondel eller två innan jag har fattat att jag har gjort ett mål i ett VM-slutspel på riktigt. Då, det, det är en av de få, få tillfällena i mitt liv när jag känner att. Ofta så känner man nästan innan bollen går in att gästemål. Yes, Men här känner man liksom. Nej, det tog, tog två tiondelar när jag har fattat att jag har gjort mål mot Brasilien i ett VM-slutspel. Det är någon sorts overklighetskänsla Lite, liksom. ja. Det var och, och där och då fick liksom hela svenska folket så här, i, alla, i alla fall så här, min morsa, min mormor hela bunten sina <laughs> patenterade målgesten ja. som du säkert tusen gånger har berättat var den kommer ifrån men jag har aldrig hört det Hör du inte det? Nej. Nej. Vi, vi kom fram till det eh, igår Patrik, du har aldrig sett krönikan Igår... Patrik har aldrig inte sett VM94 okay. Igår var första gången jag såg VM94 krönikan ja, okay. Och det var för din skull, Kenneth Jaha, vad härligt <laughs> Däremot har jag sett sedan 98 000 gånger För det var ett VM jag själv följde Men ja, 94 jag var jag inte så himla gammal Lagom ja. gammal var jag ja. Men inte så mm. Nej, det stämmer så det ju, det, och då är det ju många också. Det roliga var ju att det var ju väldigt många citat som dök upp. Som man har hört genom åren. Så, här. Ah, så nu jag... liksom det var några slantar som... Eh, jag, har inte ah. sett, jag hade inte sett VM94-krönikan, Gudfaden och Star Wars. Och det var lite min grej. Så jag Aha, är lite besviken här. Okay. Skit i det nu. Vi går vidare ah, men berätta om Patrik då. Den enda som inte kan jag berätta för dig att här i... Uh, i IFK Göteborg när jag här så hittade jag på en... Jag, jag, jag kollade på sportspegeln. Och så såg jag någonstans... Det blev lite fel i, i, i, i redaktionen där. Så att filmen gick baklänges. Och Så såg jag en kille som backade liksom när han sprang och hade gjort ett mål. Så, här. så han liksom höll upp armen och så sprang han baklänges. Du vet. Ja. Då försökte jag ta den som målgest. Så att när jag gjorde mål här, om ni hittar någon sån gammal film. Så försöker jag liksom... Räcker jag upp ena armen och sånt, så springer jag baklänges, precis som jag ska liksom, som filmen ja, gå jätte Jättedålig. Den blev inte så bra. Eh, men under tiden så, här så, hade, så kollade jag mycket, jag och några kompisar, Ulf Johansson som man heter då, han heter Ulf Bang nu, bland annat Åera och några till, eh, satt och kollade på eh, Australian Rules football, om ni vet vad det är. Aussie Rules football, det är alltså ja. som typ... Ja, Australiensisk fotboll Australiensisk som fotboll, det. som typ rugby stod hård, runt och, och, hård grej Ja, väldigt tuff och vi tyckte det var jättehäftigt Och de här måldomarna gör den här gesten då, när, när, när bollen går igenom De här enorm, enormt stora Höga pelarna då. Ja. För att eh, stadien är så hög som är stor, eller så hög, stor och, och man ser inte om bollen går in för det finns ingen nät då. Emellan de här eller inte. Så man måste ha måldomar som visar med två händer att den gick mellan de två största ja, pelarna här och man får typ sex poäng eller någonting sånt. Och de måldomarna tyckte vi såg så tunta ut på något sätt. Lite så här stiffa engelskaktiga. Så då tänkte vi att den är en bra målgest också. Så den snodde jag med mig då till 94. Så att, äh, där, där Det glädjer mig att det är något du själv tyckte var tänktit. Såhär ja. så efter det. För det var väl ungefär det jag skrev igår till dig Jukka, så här, Vad är det jag ser <laughs> hade, Menar du att du aldrig hade sett Målskösten nu? Jo jag hade sett ja. den, vi hade glömt så. av den <laughs> då, hade du faktiskt, då hade jag känt att du hade hittat på att du inte sett. Nej jag har sett det <laughs> Utan, att, utan jag, att liksom uh, hylla mig själv Eller gevnit fyra eller associerar ja, alltså, alltså, Om man, måste man, ha man ha ser sett. sig själv som barn Så alltså, associerar jag mig mer som Brulin som spelare Än just Kenneth Andersson Kanske ja. på grund av min längd då. Så Brolinan har man gjort right? Ja Ja, ja, ja. Det var ju ändå en mysigare tid På något sätt När man liksom verkligen satt och Studerade och kom fram till målgester På det här sättet Det var ju en kort period där När alla skulle ha någon målgest Själv, Nu kan jag verkligen känna liksom Att vara spontan och glad bara och ja. Gör en kullerbitt om du vill göra det I nästa match då, äh, Åttondel mot Saudi-Arabien Det gick åt uppemot 80 liter vatten På träningen och så vidare <laughs> Var har du fått ja. den info ifrån? Från VM-kronikan <laughs> Men är inte detta helt normalt att att man bränner 80 liter vatten på ingen en träning. Jag har ingen aning. Det var det att man Kanske aldrig man... hade räknat förut. Men det... jag, jag tycker när man det lät ju mäktigt då, men när man tänker på det som 80 liter, det är inte så jävla mycket på ja, en det en träning. 4 jo, det är fyra liter per gubbe. Det är ganska mycket under en träning. Man dricker ja, men så mycket Man händer ju träning. över sig och alla dricker. Ja, ja, ja, ja, ja. Lite ja. en syn på den äh, Nej, vi ska inte fakta kolla grejer som är bra. Ja, men sen är det ju också väldigt lätt för du drack väl inte kramvattnet i USA så det var väldigt lätt att räkna ut mycket vatten så gick åt. Vet inte. Eh, förmodligen. Han minns ingenting. No, no, jo, ja. jag minns men jag har ingen aning om det. Var, men det är att uh, kramat när det drack vinter, det gick åt mycket vatten. Det var fruktansvärt vattnet. Så, så, kan, så kan vi säga. Ska Kenneth något till svars för 94 krönikan här nu? Det är ja. det du har tänkt. Okay. Ja, precis. Nej. jag kan säga att faktiskt de körde in, och det gjorde de lite senare också, körde in uh, såna här golfbilar till publiken och hämtade ner allt Folk som hade antingen kanske druckit för mycket bira och för lite, men framförallt för lite vatten. Det antingen för Simmat, mycket eller alltså. för lite? Ja, men för lite vatten helt enkelt. Och, och det, var, det var rent av farligt, det var galet. Vi spelade liksom mitt på dagen och det var liksom 43 grader i skuggan. Det, det är löjligt. Två mål var det i den matchen? Mm. Ja, det ja. Ja. Ja, du, ska ja. Berätta, du ska berätta om dem. Det var, jag ska berätta om målet. Ja, det just målet eh, första målet är att eh, få en boll från Tern, eh, från, eh, tror jag. Och så jag bollen över och hoppar över en motståndare och han missar den. Och sen så kommer Dalin i en löpning. en bra löpning. Eh, och därmed kunde jag dra till vänster. och Så han öppnade upp försvar med sin löpning. Och så tofflar jag på honom så mycket jag kunde med vänster och får en en halvbra träff och den, den halvbra träffa går i allt mm. in. Vänsterskott utanför straffarordet in vid höger stolprot. Typ. Ja, det stämmer. Mm. Ja. Och sen är det tre 3 målet när de har ut Alge-tjejen. Han har bankat upp den, hamrat upp den i taket bakom Ravelli. Ja, precis. Då blir det lite nervig i, i den matchen för som vi, jag tycker att vi hade under kontroll. då. Eh, och i nästa anfall så spelar Brolin fram till... Dallin som direkt väggar till mig en jättebra position på, och en stöttsande våld i straffområdet. Det var ju liksom bara håll den nere, håll den nere, håll den nere. Och så tryckte jag ner den i backen och den stöttsade. Snäv vinkel i, i, i gaven liksom. -in. Ja. Ja. Mm. Alge Tjejen kallades för Öknens Maradona förut. Det Då var det han som gjorde målet mot äh, Belgien i, i, i, i sådana fall. Det, så det, så kan, coast, det kan ni kolla upp. Det var coast to coast mål va? Ja, helt fantastiskt mål. De var bra. Annars ja. har några andra mål som vi pratade om på 24 år sedan. Vi ja. <laughs> det? är det. Sen kommer vi till Rumänien-matchen. Och då är det 2-2 hänget i luften i förlängningen. Mm. Det stämmer. En man utvisar, ja. några minuter kvar utav förlängningen. Det ser väl rätt som mörkt ut. Jag hade gjort ett liknande mål mot Tyskland i semifinalen 92 där i EM. Och faktiskt gjort några i, i ligan också Det är inte så att jag hoppar Högre än målvakter men jag hoppar Kanske högre än många Eller hoppar det ganska mycket högre än många andra Spelare så att de missbedömer det Och det gör ju den här målvakten också naturligtvis Så sista utvägen är att vara för Roland Nilsson och skicka upp den i eh, Och se vad som kunde hända Och ja, oh, inte så mycket eh, inte så mycket drag tröjor och så och då fick jag gå upp fri. för Jag bara flika in med en grej här Jocke ja. som har med den här utvisade spelaren att göra. Mm. För det är Stefan Svars vi om. Mm. Han, han vad va, spred... va bra, vad va, va, va, va du kan. Har du ja, kollat på krönika? Jag <laughs> minns ju VM som det var igår. Du, du, du, det var, jag var igår du såg <laughs> ja. men jag och Jocko har ju träffat honom vid ett par olika tillfällen och, och jag tänker avslöja det här nu. Vi, vi noterar alltid, en, jag vill påstå att det är en brist men det kanske är att han är, är bara extremt jävla bright han rätt ett klädstil. hade han det även 94 när vi träffar hon såg han till exempel eh, ljusa chavs på sig ormskinsskor en t-shirt och kavaj han var färgstark han var färgstark Aha, så kan man säga cool. han stack ut på plats ah, right. ja. nej jag minns, inte det, jag minns inte det alls på på det här sättet eh, nej. han var det inte alls är... sugen på den pucken då kan det du ta är... vidare försöker man få honom går och... vi vidare ja. Ja. nej men eh, det här det här mål det är ju ett sånt som är verkligen sånt klassiskt och man, och man pratar om just hänget i luften. Och sen har jag hört efteråt att folk kommer att påstå att man kan inte ha ett häng i luften. För att man är alltid på väg upp eller ner så att säga. stämmer. Men det kan inte stämma. Vi ser ju alla att det är ett häng i luften, eller hur? Det är det vi kallar det för. Men det stämmer. Ja. Mm. Och sen så sätter du straffen också i straffläggningen. Mm. Det kan vara värt att notera. Högt mm. höger. Pang, pang. Mm. Ja. Vad jag har från den här matchen också... Det här är det här här känns så udda Låt mig. Ja, ja, okay. ja, jag måste nog jag måste ja, okay, ja, ja. Var Jag lite en liten historilektion för kanske de som inte var med typ. Ja, ja, själv. ja, ja jag förstår. Ja, ja, jag men, förstår. Och, och andra som kanske var med då. Jag, ty ja, ja. jag tycker det är anmärkningsvärt. För i den här matchen så figurerar det en av de spelarna som jag tycker kanske mest synd om någonsin. Det är en rumän Raduccioio. Han gör alltså två mål i matchen. Han kvitterar Sveriges ledning i den 88 e minuten så sätter han ledningen i förlängningen han sätter sin straff i straffläggningen och han åker ändå ut. Jag tycker liksom att det är han, han måste på något sätt känna när han kommer ut i omklädningsrummet killar, hallå, kunde ha gjort något mer? liksom. <laughs> ja. Visst är det anmärkningsvärt? Ändå? Ja, Ja, det är det. Och han gör mer mål i VM också. Det är en, ja, det är ju en grym prestation naturligtvis. Men jag tror de blev ganska bra hyllade när de kom till Rumänien också ja nej, bara, Som säger, lite plåster på såren Det är en sån grej jag alltid har tänkt på liksom. Han gör båda det där han sätter straffen Nej, nej, nej, räcker inte <laughs> jag må, då, jag då ska, må, jag, då ska jag faktiskt av, avslöja en sak Det har jag aldrig tänkt på, nej. på Och jag, jag tänkte ju säga det Kanske jag borde du, du, har, du har ju fått leva med det här VM94 I så himla många år mm. du, du har ju färgat hela ditt vuxna liv Eller så i fall, efter det var du det var 27-28 När du spelade i mm, något 26, ja. Men allt, allt därefter har ju färgat det mm. Hur mycket av de här minnena har du egentligen fått ta in från andra alltså VM-krönikan till exempel som jag förutsätter att du själv kanske har sett någon gång har du fått liksom din egna historia färgad någon gång eller påverkad utifrån för att du säkert men det vet inte om uh, för att det har pågått under en sån lång tid ja. det, är, det är ungefär som du är barn kanske och du kommer ihåg någonting från du tre år eller något som dina föräldrar har berättat för dig eller, är, eller minns du det ja, men själv precis. men det här går ihop och det har ju att göra med att jag har ganska halvtaskigt minne när det gäller mina egna bedrifter ja, tillbaka i tiden, det finns mål som, som folk kan komma fram till mig och berätta om och jag minns inte det, Nej. men det här är ju liksom eftersom det går on och on och on, on och folk påminner så att jag vill nog tro att det är egna minnen i alla fall. Jag hoppas ja, men för du, har ju spelat, du har ju spelat ett par matcher genom livet såklart. Mm. Och ändå så kan du komma ihåg vem som blev utvisad där och var och hit och dit och vilken ordning vi gjorde mål och så vidare. Ah, ah. Gäller det hela mm. din karriär Nej. eller är detta specifikt Nej. just nu? Nej, egentligen. det är specifikt. Ja. Det är, det är precis som med träning, det är som med kondition. Är du du helt in så springer du ganska bra. Uh, nu pratar vi vm 94 och det gör vi ganska ofta. Eller jag får göra det ganska ofta och så då kommer man ihåg det. det men trivs intressant. du med det. Vi kan fortsätta jag, brukar, prata om det. jag brukar säga så här att Jag lever ju hellre i nuet Och, och pratar vad vi ska göra i, imorgon med, med någonting annat eller idag men, men, det började vi också prata om ja, Men om man ska bli ihågkommen för någonting Så är det helt fantastiskt Det är ju en ära liksom att få att Ha varit med i ett sånt mästerskap så Sen kan man sätta, sitta till Absolut Jag vill ju prata om Radu Choi Ja, <laughs> det, ja. För det, Chö, det. Gör. det gör vi också Sveriges ja. mest missynsanna människa kommer jag att att tänka på honom. Nu kommer jag att sitta och tänka på honom Tycker jag synd om honom Bara för att du nämnde det här nu? Ja, men, mm. När såg du krönkaren sist själv? Nej, ja, det var jätte, länge sedan Jag förstod att den, för jag var inne på Twitter igår kväll När jag kom hem, vi firade några studenter i, igår Så förstod jag faktiskt att, att den hade gått då, eh, på tv Du kan se ett mönster då? Jag kunde se ett mönster, jag fick något sms och lite sådana grejer Men, eh, men nej, det var jättelänge sedan Jag har inte den hemma, jag lånade ut den till eh, Offsides eh, reporter en gång För länge, länge sedan Och har inte fått tillbaka den den finns just nu på SVT Play kan vi väl säga att alla då. Alla VM-karuniker finns där. Ja. I synnerhet 98, ja, ja, ja. om någon vill. <laughs> Kenneth är så pass gammal så att han har den fysiskt. Ja. Jag hade den på... Nej, jag hade den på VHS. Ja. Det, är, det är så man ska ha ja. den. Nej, det är väl det. Mm. <laughs> det är, ja. från Fortsätt semi... nu i memory lane här, Jocka. Ja, semifinalen vart ju tyvärr inga mål då. Nej. För, för dig, eftersom nej. inte vi gjorde något alls. Inte jag har en enda fråga i den här, från den här då. Hur kan man inte markera Romario, som är den liksom världens bästa anfallare, i boxen på en hörna? Var det en hörna förresten? Jag tror inte det var en hörna. Nej, det hörna eller ett inlägg, men ja. det var ett, nej, så, så, så nej, det var ett, tydligt. Jag tror det var ett äh, inlägg. Ja. Jag vet inte. Det var inte, det var inte jag, det. jag var anfallare ja. ja. du, ja. du ja, Jag det stod är på andra sidan Jag stod på andra sidan och hoppades Och hoppades och hoppades Att vi skulle hålla nollan så att vi kunde vinna på straffar Det här är ju mina egna yeah. notes från ja. hela ja. mästerskapet liksom. Det här var, var ju före liksom. tiden ja, det, det, det, det, vi kände, det jag kände det var liksom, ja. att de hade haft Så många chanser att göra mål Så många chanser i, i den uh, semifinalen och, och då tyckte man liksom att när det går upp mot 80 minuterna att det här kommer vi, vi kommer vinna på straffar. Och då var det ändå ganska oväntat att lilla Romario får hoppa upp och, och nicka in. Men jag känner bort. också att just Romario kan vi väl ändå markera. Ja, <laughs> ja. De, det fanns ju några spelare till som var Som du, det där som du sa så var vi ju ganska tillbaka pressade i ja. matchen och det var inte orättvist. Jag tror, var inte orättvist. Jag, tror, jag tror amerikansk tv hade en kommentar att de sa att under första halvleken så hade man kunnat landa med ett, ett mindre flygplan på Brasiliens planhalva. Mm. Jag tror vi har ett, ett skott på mål och det är Håkan mild från dryga 40 meter. Ja. Den gick inte mål. Nej, <laughs> Inte den gången heller. <laughs> det är ett mål vi saknar och det är från bronsmatchen mot Bulgarien. Mm. 4-0-målet. Mm. Det är ganska likt Rumänien-målet va? Ja. Eh, svarta bollen rullar lite Vi leder med 3-0 och det rullar på Han slår ett eh, långt inlägg Och jag ser att målvakten kommer, eh, står lite långt ut Jag visste inte att han kom hela vägen Så jag tänker att jag måste dra på lite fart på den här Så att den går över målvakten och han, Under tiden så hade han gått ännu närmare Och gjort, gjort bort sig ännu mer Så att det var ju egentligen öppet mål Han fick något riktigt frispel där svart Och höll på med finta och, och mm. trixa och... Mm det, det, det har mm. aldrig hänt innan och ja, det aldrig hänt liten, efter. Det var en liten defilering på något sätt. Det var, det var häftigt. Ja. Eh, Bulgarerna där. Mm. De var ändå mutade i den matchen. <laughs> kändes sig så det? Ja, alltså, de, de, var inte, de, var inte, de var inte riktigt hemma. Men det, det, de ville verkligen verkligen göra mål i alla fall. De, de måste på. De har, om du kollar matchen igen så har de många matcher eller många chanser. Men eh, jag tycker nog tycker själv att försvaret kunde ha varit eh, lite bättre. Eller om det berodde på att vi var bra. Det var väl Stoitskov som jagade den ensamma segen i skytterligan. Ja, ja precis. Det sägs också i VM94-krönikar. Vi <laughs> kan stänga av nu och liksom. titta på <laughs> <kendisen>. <laughs> Eller bara repetition <laughs> nej, men, nej, men i ljuset av alltså, mutskandaler, spelskandaler, läggmatcher ja. och sånt där liksom... Att ett lag från Östeuropa då Förlorar en bronsmatch I ett VM med 4-0 Hade det hänt idag så hade det ju varit en Solklara grej, det var därför jag tog upp det med liksom, Läggmatcher och grejer Jag tror det pratades om det också, eller? Nej, inte vad jag vet Nej, Du gjorde mål ja. Vann van brons så var glad Det är det man vill prata om när man har tagit bronset Och de andra lagen. <laughs> ja, men Jag försöker ju ta någon du. annan teck på det i alla fall <laughs> schysst ingång liksom, ja. vunnit bronsmatch med 4-0 ja. Grabba grabba ska vi prata om, ja. om om det kanske var något fel med den här matchen Vet du vad det värsta var? Det var att Jocke sa såhär Kenneth kom, det blir kul, sa han har dig innan det alltså, säga. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men där var i alla fall det femte målet och sen dess så är det ingen svensk och inte innan heller väl som har gjort fem mål i ett VM så ett och samma VM Nej, okej mm. Vad tror, Visst, du, men... vad, vad tror du om året 2? Gör vi fem mål eller? det? Eh, att någon gör fem mål eller vi sammanlagt? Samma Sverige? Mm, ja, för att, gör vi fem mål då är det, det är ju faktiskt rätt så bra. Då har vi kommit en, en bit tror jag. Eh, jag tror inte att vi har fem mål innan, innan vi förbi gruppspelet. Jag tror det räcker med fyra. Jag satt nämligen och gjorde hela jäkla tipset igår. Ja, så att jag har ju faset nu då. Det blir 2-0 1-1-1. Och då går vi vidare bara. Jag går vi vidare. Ja. Okay. Tvåa gruppen och får möta Brasilien i i nästa omgång Vem nätar på Noeir? Ah, bra fråga. Det, det var inte mig tipset. <laughs> <Okay>. Granqvist. <laughs> Nej, jag tror Berg gör. Han gör några mål. Berg gör alla fyra. Ja, kanske alla fyra ja. eller alla tre. Men inte fler än fyra. Det får han inte göra. Ja, det där är lite det, det där är ganska en ganska bra fråga egentligen. Vill man att någon ska slå lite rekord? Liksom? Egentligen, innerst inne, så. Det, det han kan tar lite. är en bred trupp nu. Det, du ta, kan det, ut det, det två, tar ju tar emot lite grann. Det kan jag. vi passa den sista gången då. Ja, precis. Det lär han göra också. Då. Ja, men Jag kommer nog sitta och, och, och jubla det känns som det, det är dags. Du kan, eller alltså om, om han slår ditt rekord så kanske du tänker Äntligen inga fler morgonsoffer Nu får han axla den rollen 30 år släpper sitta i den här jävla podden Och snacka om bulgariska Läggmatcher <laughs> och ja. rumänska och Ni ska vara kvar om 24 år också Så sitter han här med er Vi tuggar ja. på ja Vi är helt ensamma mm. <laughs> Inga nya gäster Ska vi släppa iväg Kenneth? Jättebra sätt att knyta ihop säcken ja. <laughs> med Blåvita målskytta här, och Ja Målrekord Kare, ja, tack så fan för att du ville sitta med oss Och ha en liten trevlig stund Tack själva Tack Ja, det var en stund med riktigt hög Mystäthet får man säga där Det känns som att du Lever på ångerna från 94 fortfarande På ett obagligt sätt ja. Tror du på ett nytt 94 i året VM eller? Nej, jag tror på ett nytt 58, jag tror vi skiter sig i finalen Fan vad synd <laughs> Eller hur? Nej, men Sverige har ju faktiskt som sagt vunnit sin första VM-premiär sedan 1958 Visserligen mot Sydkorea som inte såg ut att vara någon finalkandidat så att säga Men ändå, mm. det är ett svenskt landslag som allt som oftast brukar växa med uppgiften Och nu möter vi Tyskland som hade riktigt svårt för Mexiko i premiären mm. Som till och med förlorade där Såg lite skakade ut, såg lite ut som att det faktiskt var en hel del hack i den tyska marinen. Alltså, om man ska se till Tyskland engelska som har alltså, både målvakt och sen tre stycken av backarna spelat tillsammans till vardags, så var det ändå riktigt jävla knackigt. Jag förstod inte hur Mexiko kunde få ställa om på så mycket kontringar så otroligt många gånger. Och där vet du, men snabb Marcus Berg i spetsen. Det, det kommer bli livsfarligt. Ja, men vi har också sett i det här vm att alla de så kallade bra lagen har haft jäkligt svårt mot lag som har försvarat sig lågt vilket jag bara utgår från att Sverige kommer att göra den här tror matchen. Tror du vi kommer att dra ner tempot eller? Ja men precis så jag skulle säga att det finns ganska goda chanser att Sverige gör en bra match, vi brukar göra bra matcher mot stora landslag i mästerskap så vad fan Men det är bara för att du ska ner dit nu som du är extra boostig så här och tror att det ska gå vägen Nej men vi var ju ändå på plats i Milano och såg det som hände där jag tror absolut inte att det är omöjligt att vi klipper Tyskland på näsan och skickar dem ut turneringen. Fick det tag i dåren på det Expect? Det fick jag, eller? jag fick det! Man ger 9,75 gånger pengarna på att Sverige vinner. Vilket också är lite dåraktigt högt kan jag tycka, men jag säger inte emot. Ja, men på expect.com hittar ni det om ni blir lite sugna på just det spelet och det finns säkert 200 000 miljarder andra odds på alla möjliga olika matcher. Det går där, sätta kombinationer högt eller lågt och hit och dit. Tvärs och värs och allt vad det heter Nu Patrik Lindberg yes. Nu ska du få en dare här Nu ska du nämligen göra så här Du ska lägga på den officiella VM-låten Från 1994 som heter Gloryland Och gör du inte det Så blir det inte någon mer BB-podd Så enkelt är det med det Tack och god natt Och fira midsommar Precis där ni känner att det är som bäst And a dream was born in you, your hope and prayer, that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment, you begin to understand that you're bound for glory. With a hunger in your heart, and with fire in your soul, with passion rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal. Believe in what you do, and you've the strength to see it through. On the road.